стар я шунай царева вас мене ради за свідочанство не ма і не зна обожці ма а вас предаду не бриніться коку що ти й що «Jer će vam se u onaj čas dati, šta ćete kazati, jer nećete vi govoriti, nego će duh Otca vašega govoriti iz vas. A predat će brat, brate na smrt i otac sina, I ustaće djeca na roditelje i pobiće ih, I svi će vas mrzjeti zbog imena moga, Ali koji pretrpi do kraja, Taj će se spa. izgovorio svojim učenicima ostvaruju se evo danas pred ulicem našim i pred starješine i carave izvodit će vas mene radi za svjedočanstvo njima i ne zaista veliki solunski vojvoda Dimitrije Bio je izveden pred ondašnjeg cara da bi posvjedočio i pred carem i pred svim neznabožnim svijetom ime jedinog istinitog Boga. Riječ izgovorene, upućene učenicima, evo apostolima onda preko apostova kroz crku kroz svo vrijeme i ovoga pred nama jedan od učenika gospodnjih evoga zaista pred carem evoga pred neznabošcima i onog vremena a evo ga pošto je očigodno živ i pred današnjim carevima i pred neznaboštvom ovog našeg vremena svjedoči ime velikoga i vječnoga i besmrtnoga. Bogo čoveka Isusa Hrista svjedoči kroz njega i vjeru u Otca, a svjedoči je na jedini, mogući svakako najbolji način duhom oca koji govori kroz njega. Jer gospod je rekao, a kad vas predadu A rekao je to i Dimitriju. Ne brini se kako ćeš ili šta govoriti, jer će ti se u onaj čas dati šta ćeš kazati. Jer nećeš ti govoriti, Dimitrije, nego će duh oca Tvoga govoriti i s I zaista ove riječi su se ostvarile u Našem svetom mučeniku i u njegovoj smrti, njegovom Vaskrsenju. Radi vjere u Vaskrskoga i radi njega postradaloga Sina Božijeg. A onaj koji strada radi Sina, on očevog duha prima i očevim duhom tu svoju vjeru potvrđuje. Tako uvijek biva Tako je i danas. Međutim, pošto je naša vjera vrlo male, slabašna, strašljiva, rekli bismo, vrlo je značajno da se sabiramo oko ovih plamtećih ličnosti, oko ličnosti velikih svjedoka, velikoga i jedinog istinitog Boga. Zato je vrlo blagotvorno za sve nas rastrzane sumnjama i pritisnute duhom ovog nezna božnog svijeta da se sabiramo i srijećemo u crkvi upravo sa njima, velikom učenicima razaračima svih nezna božnih i carstava i careva kako ondašnjih, tako i današnjih istina nezna božna carstva, pa i ovo današnje savremeno nezna boštvo i carevi našeg vremena plaše se svetog Dimitrija i oni ga nemaju u svojim diptisima, u svojim umovima, u svojim kalendarima, u svojim praznicima, u svojim kućama, nemaju njegovu ikonu, A vidite ovdje u našoj kući, u našem domu, u našem hramu, evo ovdje, pored velikog Georgija i veliki Dimitrije. Takva je naša kuća, ona svoje sinove tu po zidovima živopiše, da ih svi gledamo, dobro zapamtimo njihova imena i da budemo ukripljeni njihovim njihovim velikim svjedočenjem. A Dimitrije je svoju vjeru u život potvrdio temeljno, potvrdio smrću. Pošto nije lako prijeći, brađe i sese, ni Dimitriju, ni Georgiju, i uopšte svetiteljima, nije uopšte lako prijeći. Možemo prijeći na bezbroj pogrešnih načina. Ali na pravi način nije jednostavno, zaista. Još manje trojičnom Bogu. Zato je vrlo važno da nas oni koji su istim duhom bili nadahnuti i koji su na duhovan način pristupali ličnostima velikih mučenika, među njima i Dimitrija, pomognu da im priđemo da bismo ih na bolji način proslavili radi našeg spasenja, a radi slave Božije. Nema potrebe da idemo u Solon. Mošti su mu tamo, ali ne insistira crkva da idemo u Solon. Možemo, blagosloveno je, zašto da ne? ali ne more, možemo i ovdje sa njim da se sretneme. I to vrlo lako. Evo, malo smo pjevali veličanije, pa i ovakvi kakvi smo, ali li pak da to što pjevamo sa crkvom, ne sami, jer izvan crkve nemamo dometa, a sa crkvom možemo ovako sa njima da se povezujemo i da ih slavimo, da ih veličamo, pa osjetimo da su oni zaista tu, da oni to naše veličanije, taj naš prinos, zaista primaju. Da popijemo naš dakor njegovu tabletu, pa ćemo nastaviti. Ne moramo u Solun, ali moramo još jednog Solunca da zamovimo za pomoć Takođe velikog arhijereja solunskog, ali arhijereja crkve pravoslavne velikog među velikim ocima Grigorija Palamu, arhijepiskopa solunskog, koji je izuzetno poštovao svetog velikom učenike Dimitrija, naravno i Georgija, ali Dimitrija kao svog sugrađanina i saborca u velikim borbama koje je vodio za istinu Božju, štiteći istinitu crku pravoslavnu. Ne jednom je od Dimitrija primao nemalu pomoć. I zato je upravo na svenoćnom bdeniju, a na praznik svetog Dimitrija, izgovorio jednu čudesnu besedu, duhovnu besedu, očigledno nadahnut. I ona je ostala sačuvana, slava Bogu, zapisana i mi imamo, braći i sestre, evo ovdje pred nama, na našem srpskom jeziku. I bilo bi vrlo korisno, smatramo, da je večeras poslušamo od svetoga Grigorija prinos svetom Dimitriju, a nama pomoć, velika pomoć, u pristupanju i slavljanju tog velikog svjedoka, velikog Boga. Jer bez svetih otaca mi smo nemoćni i pored dobre namjere ipak nekako jadno prođemo pored tih praznika i pored imena velikih otaca i velikih mučenika naše crkve. Zato će nam ova besjeda i te kako pomoći da razumijemo u čemu je zapravo veličina svetih velikom učenika. Pa evo da je čujemo, vi ovako udobno sjedite i sa pažnjom pratite riječi velikog Grigorija Palame, arhijepiskopa Solunskog, posvećene velikom Soluncu i velikom učeniku Dimitriju Mirotočivom, čudotvorcu. Meni su veoma cijenjeni prijatelji tvoji Boža, veoma se ukrijepiše po čeci njihovi, psalm 138, u kome usklikuje David prorok najbožan najbožanstveniji među psalmopojcima koji su od vijeka postojao. U apostolskom zboru načalnici su oni što su nazvani prvovrhovnim apostolima, među prorocima oni što su nazvani bogovidcima, a u vasijelom saboru prepodobnih oni koji su, saglasno obećanju zajedničkog spasitelja, nazvani velikim. Saglasno tome, i u zboru Hristovih mučenika, načovnici su oni što su nazvani velikom mučenicima. Među njima posebno sija i izdvaja se ispred ostalih onaj kojega danas posebno popjevamo i proslavljamo, naš sunarodnik, I zaštitnik našeg grada, veliko čudova seljene, veliki ukras crkve, u svemu izvrsni i čudotvorni Dimitrije Mirotočiv. Ako je on među mučenicima isto što i veliko svjetilo među zvijezdama, imajući u sebi riječ vječnog života, I budući ozaren bogosajnim lučama i druge ozarujući, kako onda da ne bude pričastan i proročkoj blagodati? Ako je pak obasjan proročkom silom, zar će ga neko smatrati nedostojnim apostovskog i učiteljskog služenja i prevashodstva? Zar je onda on... Budući ukrašen takvim darovima, lišen podvižništva prepodobnih i života obasjanog njihovim primjerom. Naravno da nije. Neki je slijedeći, sa nekima se izjednačujući, neki je prevashodeći, a neki je i po mnogo čemu prevazilazeći, On je jedan među malobrojnima koji su dostigli savršenstvo, imajući u sebi sabrane sve darove i, kako će kasnije uz Božiju pomoć ovo slovo pokazati, udostojuje se da požanje sve one pohvale koje svima svetima dolikuju. Šta da kažemo mi, koji ne možemo dolično da govorimo ni o jednom jedinom svetitelju iz kog svetiteljskog čina, da i ne pominjem zbor ili čin svetitelja, i koji oblik besjede da upotrijebimo govoreći o onome što je u svetosti svog jednog života, na božanstveni način sjedinio sve božanstvene darove i u sve mu je uzvišeniji od svake pohvale. Međutim, ljubav nas primorava da govorimo srazmjerno svojim snagama, a vrijeme od nas zahtjeva odgovarajuću besedu. U ostalom, Obaveza nam nalaže da se riječju divimo veličanstvu ovog mučenika koje prevazilazi svaku riječ. Poželjevši obećane počasti i nagrade od Boga koje su iznad svake riječi, On je, koliko god mu je to priroda dopuštala, od početka do kraja projavio i odgovarajući način života. Oni god od detinjeg uzrasta bio i nerazrušivi stub svega dobrog. Živa statua koja se pokretala svakom vrlinom. Obitalavište i središte božanskih i ljudskih blagodaatnih darova, živa knjiga koja je govorila i poučavala o uzvišenom. On je bio zadivljujuće i čudesno jedinstvo svih krasota, zajednička i svima korisna pohvala svega dobrog. Da se izrazimo riječima Svetopisma, bio je palma koja je procvjetala kao pravednik i kao maslina Puna proda u domu Božijem, drvo zasađeno kraj izvora voda duha, s tim što se ono drvo koje pominje psalam davalo je produ u vrijeme svoje, a on je u svako vrijeme imao i ima doba za cvjetanje i doba za donošenje plodova. I kao ono drvo koje se pominje u psalmu i čiji list prema pismu nikada ne vene, tako i on neprestano sa lišćem daje i cvijet i plod svima koji mu sa vjerom pristupaju. Da bismo izrazili sve u potpunosti, Upotrebićemo Solomonovu izreku da onaj ko se za kratko usavrši napuni mnogo godina. Dimitrije je bio ono ježglo aronovo i procvetao izdanak blagočašća, najvoljeniji cvjet, čudesan i Bogougodan plod ili bolje rečeno ježglo i božansveni skiptar vječnog arhijereja Hrista. Ako tako želite, Dimitrije je bio vječno cvjetajuća i bogougodna palica Hristova, čiji je praobraz bio Aron. Iako je on bio praobraz Hristov, Onda je njegovo žezlo ukrašeno i stovremenoj lišćem i cvijećem, žezlo koje donosi plod i na božanstven način čini da on dozri bilo praobraz Dimitrija, prekrasnog i u svemu savršenog žezla Hristovog. Međutim, Dimitrije se od onog Aronovog žezle razlikuje koliko je moguće da se nabolje razvikuje od praobraza onaj koji kasnije učini svojim svako dobro po svojoj plemenitosti i valjanosti naravi, dijelima i čudesima. U pogledu nesmanjenog i neprestanog darovanja izobilnog potoka milosti Svima onima što mu pristupaju, on je sličan svjetlonosnom drvetu koje kao luča uvijek donosi plodove i pruža prekrasne i božanstvene darove kojima je on sam svakda ispunjen kao neko sunce što zaruje svakim dobročinstvom ili kao nepresušni izvor blagodati ili pak, kao neiscrpno more čuda i nesagledivi bezdan vidljivih i nevidljivih dobara. Ako pokušamo da nekoga tako velikog pohvalimo samo onim spoljašnjim, reći ćemo da je mjesto gdje je rođen na neki način glava cijele Tesalije, i da je svoje ime simbolično dobjelo prema sili koju je kasnije projavilo i dijelima. Tome ćemo dodati i blistavost njegovih predaka i slavu njegovih roditelja. Međutim, iako je sve to dostojno divljenja, to bi bilo beskorisno dijelo, jer nisu oni njemu, nego je on njima Velika pohvala. Kako je Dimitrije mogao da se ukrasi svim tim stvarima, kad je on sam ukrasio čitavu vaseljenu, a pored nje i višnji svet. Šta je bilo njegov ukras? Nepokolebljiva vera, bezgranična blagodat, božanstveno i neotuđivo bogatstvo. Bogo ugodnih vrlina, koje su sada pohranjene u nebesku riznicu, budući da je i sam postao dopuna tamošnjim riznicama najvećih dobara. Bolje rečeno, on je sa zemlje prešao na nebo, iza života i sada kada je uzet od zemlje, budući najveći dodatak vječnim krasotama, jer je Dimitrije vaseljenska i istovremeno nadsvjetovna krasota. Predskazujući o njemu, David ga veliča i proslavlja Blažen čovjek koji ne ide na vijeće bezbožnih i na put grešnika nestade. Psalom 1. U istinu, Njegov um nikada nije ni zamislio nešto što nije blagočestivo, kao što nikada nije ni uradio nešto što ne bi bilo Bogu ugodno. Naprotiv, sačuvavši u sebi nenarušenu blagodat Božiju, koju je dobio krštavanjem u Hrista, on je imao volju koja je bila saglasna zakonu gospodnjemu. Bio je sličan nekoj knjizi Božijoj, ili nekoj tablici ispisanoj prstom Božim, prinjeto i svima radi zajedničke koristi. Kao što kaže Isaija prorok, prije nego što je upoznao zlo, on je izabrao dobro i u samom svijetu mladosti prigrlio je krasotu djevstvenost, Budući potpuno tome posvećen, sve je činio da bude djevstvenik i tijelom i dušom, da se na taj način udostoji življenja na nebesima i da, iako u tijelu ima mjesto pored besplotnih, na osnovu jednakosti sa njima. Njegovi saveznici u tome bile su sve vrline, a prije svih ostalih težnja da zadobije mudrost, kako bi znanjem i čistotom za kratko vrijeme došlo do savršenstva i u mladolačkom uzrastu zadobio pohvale dostojnu staračku zrelost, jer je prema Solomonu sjedina ljudima razboritost, a zreo uzrast život neuprljan. Budući nježan mladić, koji je prekrasno izgledao ne samo prema svom spoljašnjem liku, nego neuporedivo više prema unutrašnjem čovjeku nevidljivom za oči, koje ga vidi samo srce vidac Bog, ukazavši veliku počast toj duhovnoj i nevidljivoj ljepoti, Bog je brogovolio da obitava u njemu, da postane jednoga duha sa njim i da ga učini savršeno božanstvenim. I zaista, ako je u Davidu Bog našao čovjeka po srcu svojemu, onda je u Dimitriju, koji još nebješe biše dostigao zreo uzrast, pronašao mladića po srcu svojemu. Našao ga je kao neumornog poslanika i izvršioca svojih zapovijesti, ili, prema riječima apostola Pavla, našao je u njemu sasud izabrani da njegovo ime iznese pred neznabošce i caremu. U njemu je pronašao ogledalo čisto, koje u sebe prihvata i odražava nad svjetovnu i neizrecivu ljepotu. Još čujem one riječi o njemu, koje tajansveno oglašavaju. Ovo je čedo moje koje je izabrah i koje je po mojoj volji položit ću duha svoga na njega i oglasit će sud neznabošcima iz proštao i sajnih. Sabraće i razdijelit će pravedne od nepravednih i biće kao usta moja. Hrđave će postidjeti i razobličiti i da su spremljeni za propast. Iako su ove riječi napisane o Hristu, one Kroz njega, kao da odgovaraju i svima onima što su živjeli u svemu se ugledajući na Hristov primjer. Dimitrije je dakle bio učitelj, a samim tim i apostol, mudrac, djevstvenik i prepodobni ili ukratko rečeno u svemu prekrasan i sve neporočan, listav po prirodi i usrdan po blagodati. Da upotrebimo izreku koja se odnosi na Jova pravednog, Dimitriju tada nije bilo ravnog na zemlju. Pored toga, njemu koji je u svemu bio božanstven, čak ni Jov nije bio sličan, iako mu, kako kaže pismo, U to vrijeme nije bilo ravnog među ljudima. I kao što je nekada Jov bio besprekoran, pravedan i blagočestiv, takav je kasnije bio Dimitrije. Jov, međutim, nije imao slavu djevstvenosti, koja i od mladosti uvjenčala Dimitrija kao pobjednika, pokazujući da je iznad prirode, i jednak angelima koji obitavaju pored Boga. Jov je u istinu podnio teške udarce po tijelu, boreći se sa protivnim zlom, dok se Dimitrije u borbi sa zlom protivio do kraja i do prolivanja krvi. Iz Jovovih rasuđivanja ne može se vidjeti da je posjedovao obrazovanje kakvo je sjedinjeno sa blagodaću duha, Dimitri je posjedovao kao oklop i neuništivi štit, kao neimarsko oruđe i zemnodjelečku motiku i ralo, ili, ako hoćeš, kao pisarsko pero i ribarsku mrežu, ili nešto o tome slično. Obrađujući vinograd gospodnji i spuštajući u zemlju nebeska sjemena ili riječi vječnog života, nije ih zapisivao na kamenim tablicama, nego na živim tablicama srca, dostojnim takvog zapisa. Mrežom riječi obuhvatao je Sogun, Atiku i Ahaju, Ili bolje rečeno, on sada obuhvata onoliko oblasti koliko se razglasila slava o njegovoj mirotočivosti, o njegovim čudima i izobilju blagodati u svemu. Zbog njegovih božanstvenih rasuđivanja, Dimitriju se i tada divila čitava vaseljena. Bio je, kako kaže Pavle apostoli, Mio mir Hristov, kako za one što se spasavaju, tako i za one što propadaju. Za jedne je međutim bio smrtni miris za smrt, a za druge živi miris za život. Za taj mio miris kao nagrada od Boga, za koju se ne usuđujem da je nazovem dovoljno Pojavili su se izlivanje mira iz njegovog tijela i čuda na grobu velikom učenike. Namjerno sam izbjegavao da kažem dovoljna nagrada, jer bi to značilo da se ona ostvaruje u sadašnjem vremenu. Međutim, šta je ta nagrada čak i ako je ona velika i čudesna? u poređenju sa onim što mu je Bog dao i priugotovio na nebesima. Uslijed prevashodstva slave koja slijedi, ne proslavlja se da upotrebim riječi apostola Pavla ono što se proslavi. To, naravno, svima služi dokaz da je on još za živote bio mio miris Hristov i miris za život onima što su iskazali poslušnost Hristovom to jest učanju crkve na taj način je, s jedne strane obrađivao ljudske duše i uvodio ih prema Hristovim riječima upućenim Petru a riječ je bila njegovo oruđe za prekrasno i spasonosni lov. S druge strane je Bogu podizao hram od uistinu dragog kamenja i opet mu je kao oruđe poslužila odgovarajuća riječ. Kada je objavio rat protivnicima Hristovim, a posebno onim vidljivim kroz koje su dejstvovali i nevidljivi neprijatelji, opet je njegovo oružje bila riječ koju je božanstveni duh i nadahnjivao i pokretao i krijepio i upravljao i primjenjivao na korist. Tako se, prema onome što je napisano o prvom podvižniku u mučeničkom zboru, arhiđakonu Stefanu, Niko nije mogao suprotstaviti Dimitrijevoj mudrosti i duhu kojim govoraša. I odeždu vojskovođe i prsten na njegovoj ruci i konzulsku togu u koju je bio odjeven veliko mučenik primivši taj čin od tadašnjeg cara, Smatram za simvole učiteljskog dostojanstva koje je mučeniku dao istiniti, nebeski car. Zbog toga je, ubrzo poslije toga, božanstvena blagodat Božija kroz njih počela da tvori čuda. U početku je trebalo na svaki način preduhitriti obmanjivača, džavola, da ne bi prije vremena pripremio mučenik smrt i samim tim uništio prod vječne riznice prije nego što sa svim sazri i kada tijelom padne na zemlju ne donese obilje prodova zbog svog prevremenog pada međutim kada je sama zavist to je satana Prozrela značenje onih simbola nije mogla to da podnese, nego je kod sluga obmane pobudila razjarenost na protivnika obmane. I oni su ga uhapsili i odveli kod cara obmane, a to je bio Maksimijan. Na taj način Dimitrije je izašao na poprište mučeništva Budući još od djetinjeg uzrasta ispunjen neizrecivim blagodatnim darovima, u svemu mudar i pravedan, apostol, djevstvenik i sve neporočan. Ništa nećemo preuveličati ako kažemo da je bio i ljubljeni Hristov učenik, ili sluga, ili najbolji i najbliži, Prijatelj, ukratko rečeno, on je imao sve što je Bogu ugodno, misli, riječi i dijelu. Dobro znam da biste svi vi željeli da znate kako je sveti uhvaćen, gdje ga je i kako, budući da je bio progonjen, gomila uhapsila. U kripti hrama Prisno Djeve Bogorodice nalazi se jedan trijem koji su nekad nazivali utočište. Prema drevnom običaju, odatle svake godine započinje svečanost u čast velikom učenika. Izašavši odatle i idući u po velikom drumu, ovdje se i završava svečanost i proslava ovog praznika. Kada je svetom kada je svijetom vladalo neznaboštvo, odnosno idolo poklonstvo, nije imalo nikakva prava. Mučenik je boravio u ovoj podzemnoj prostoriji i svima koji su ovdje dolazili prenosio nebeske pouke. Oni što su od idolopoklonstva bježali kao od neke pomahnitale bure, priticali su njemu uistini istini tihoj luci blagočašća i bez opasnosti ispovjedali hrišćansku vjeru. Na taj način je božanstveni mučenik postao utočište za sve koji su željeli da postanu blagočestivi. Najzad, otuda je i ovo mjesto dobilo svoj naziv Utočište. Kada je zato doznao Maksimijan, zapovjedio je da se pronađu zagovornici blagočašća. Tada su doznali da mučenik ovdje poučava narod i vidjevši mnoštvo okupljenih ljudi kako pažljivo Sluša Dimitrijeve riječi, kao da slušaju sam Boži glas. Još više su se razjarili, ustremili na prisutne hrišćane, koji su nastojali da zaštite svetoga i rastjerali gomilu. Uhapsivši mučenika, uveli su ga širokim drumom i izveli pred Maksimijana. Ovaj se u to vrijeme s najvećom nasledom predavao gledanju ubijanja ljudi koje je izvršavao Lije, njegov gladijator. Ne želeći da se liši zadovoljstva, Maksimijan je zapovjedio da sve toga zatvore u tamnicu u kojoj je mučenički okončao. Mi svake godine slikovito predstavljamo događaje, polezeći odatle iz utočišta, u Litiji i pojući pohvalne pjesme mučeniku, da bismo na ovom mjestu i završili proslavu, jer je i mučenik tako postupio. Dok su ga odvodili da bude pogubljen Hrista radi, on je išao kao da ga očekuje proslava praznika i najveća radost. Začetnik zla, džavu, svim silama je nastojao da Dimitrija, što je moguće prije, odvoji od ljudi. On nije mogao da podnese da Dimitrije bude na zemlji, da ga vide i da govori ljudima, niti da se bilo šta čuje o njemu. Bog je želio da ga predstavi svim svojim prorocima i svojim velikom učenicima i da, pored toga, ne posjeduje samo on mučeničku blagodat, nego da je podari i drugima. Budući da je blagodat bila tijesno i blisko sjedinjena s njim, i on sam je ubrzo postao izvor blagodati. Šta da dodamo ovome, kada nam vrijeme dopušta opširno izlaganje? Vama je poznato o ugovlačenje tiranina i Dimitrijevo zatočeništvo u Tamnici, gdje je bio zajedno sa Nestorom, kao i proroštvo velikom učenika o Nestoru, prema kojem će ovaj nadvladati Lija i zatim i sam postradati mučaničkom smrću. Kada je pak ona zmija začetnih zla, satana, uvidjela je da tiranin dugo odlaže izvršenje kazne, a pritom nije mogla da podnese što je Dimitrije, veliki i prije svoje mučaničke smrti, još uvijek na zemlji, pretvorila se u škorpiju i približila mučeniku, ali ne sa namjerom da ga obmane ili prevari, kao što je nekada učinila sa pravoditeljima, kada je, pretvorivši se u zmiju, džavo obmanuo istina samo evu, ali posredstvom nje i Adama. Ova zmija je iz iskustva znala da Dimitrija ne može prevariti, da je on dovoljno plemenit, učen i opitan, da izabere ono što je bolje. Ona ga dakle nije napala u obliku škorpiona zato da bi ga prevarila, nego zato da bi ga smrtno ranila i što je moguće prije ubila. Ne bi se na taj način oslobodila protivnika koji posjeduje taku silu i vrlinu. Međutim, blagodat i sila koja je obitavala u Dimitriju spriječila je ovoga kovsora. Rizivanjem Boga i božanstvenim krsnim znamenjem koje je izobrazio svojom rukom, Dimitrije je pogubio ovo oruđe smrti, postijedio vicemira koji je na sebe uzeo obliči škorpiona i poništio njegovo dijelo. Time je pokazao da ne bi ni stradao, da se nije on sam dobrovoljno izgrožio stradanju, jer je bio ograđen Kristovom blagodaću i silom. On se svojevoljno predao i bio bačen u tamnicu, budući uhvaćen rukama gomile, и претерпевши згодливо згочейно на це, одржаваючи тиме оного, кои є нас ради пострадав. Коли суму приступили убице, копльоноші, коє су по вамо дошкой по царевой заповієсті, вони ми зашо у сусред розширених рук, кадес преманда прими I poslednji udarac ili bolje rečeno udarce koji su pogodili sve dijelove njegovog tijela, utrobu, kosti, mišiće, obje strane rebara, pri su neki dijelovi bili probodeni kopljima sa spoljašnje, a neki sa unutrašnje stranom. On na taj način u sebi udvostručio, ili da tačnije kažemo, umnožio ona stradanja koja su podnijela spasiteljeva rebra, dopunjujući, kako kaže aposlu Pavle, u svome tijelu ono što je nedostajalo Hristovim patnjama. oni u toj mjeri žudio da bude pogubljen, I do te mjere je želio da svoju krv prolije za Hrista i to nebrojeno mnogo puta ili bolje rečeno neprestano, kada bi to bilo moguće, da je od onoga koji je poznavao preizobilje i bezgraničnost njegove ljubavi u svoje tijelo mogao da primi izvor mira. I kada je već istekla sva krv iz njegovog tijela, to miro je počelo odatli da se izliva u slavu Hrista, kojega je i svojim životom, i svojom smrću, i posluje smrti, ne samo proslavio, nego ga neprestano proslavlja, i kojim je i on zbog toga i na zemlji i na nebu proslavljen, proslavlja se i u buduće će biti božanstveno proslavljan. Kao što bi mi, evo, večeras u 21. vijeku proslavljeno. Priličilo bi da ja sad o njemu kažem ono što božanstveni Pavle govori o Hristu. I veliki Dimitrije je pokazao svoju ljubav prema nama, Tako što je onda kad smo još bili neznabožnici i dolopoklonici u odgovarajuće vrijeme umro za bezbožnike sve se to naravno završilo blagodaršću Gospoda kojega je on i podržavao blagodarjici njemu Svetom Dimitriju čitav naš grad se pomirio sa Bogom Gde je sada ona punoćo neznaboštva i dubok poklonsstvo u kojoj su možda živjeli naši neposredni preci? Gdje je strah u kojem je tada živjelo blagočašće, žudeći da se sakrije u podzemnim hodnicama? Gdje su ljudi koji su svojom mahnitom razjarenošću protiv hrišćana prevažili post zvijera. Nakon što je Dimitrije samo ga sebe predao za blagočašće, svi oni su nestali bez traga i nastupilo je svako dobro. Umjesto onih podzemnih hodnika, katakombi, pojavili su se veličanstveni i veleljepni hramovi koji su i samim svojim izgledom obraćali ka sebi. Carevi koji su više ukrašeni blagočašćem nego carskim purpurom zajedno sa nama stoje i jednodušno opjevaju vrline velikomučanika. Vas cijeli narod, hvaljeći se mučaništvom velikog Dimitrija, čvrsto se pridržava pravoslavlje i Veliko učenik nije svoju ljubav izvio samo na naša srca, nego i na naša tijela, posredstvo mira koje je radi našeg ukrepljenja istočio iz svoga tijela. Njegov mio miris je odagnao idolopoklonstvo iz našeg grada i pokazao ga kao grad Boži ili kao drugi raj, ako ne, i kao bolji od njega, s obzirom na to da se ne napaja i ne nasvađuje rijekom vode, nego rijekom mira, i to takvog mira, od kojega se blagodatnim dejstvovanjem Duha Svetoga događaju čudesna isceljenja i dejstvovanja sile, zbog čega bismo velikom Dimitriju, mogli da uputimo riječi koje su u pjesmi nad pjesmama zapisane o duši, neporočno zaručenoj za Hristom. Miris haljina tvojih prevashodi svaki mio miris. Iz pjesme nad pjesmama. Pod haljinama njegove mučeničke duše Možemo podrazumijevati njegovo tijelo čiji su u obrazi da opet upotrebimo riječi iz pjesme kao sasuđi mira, a prsti kao liljani iz kojih ističe miomimis. To se još više odnosi na probodena rebra njegova, široko otvorena kopljima koja kao sasud U sebi se drže mir, ali za razvik od Liljana ne odaju samo mio milice, nego i sebe šire vječno tekući i nepresušni izvor. Tako da ne možemo da upotrijebimo reč is psalm, premokojimo se rieka božjo ispuni vodam, nego ćemo reći da se izvor božji a to i jeste tijelo mučenika ispunio mirom i čudesnim iseljenjima, i što je još čudesnije, iako izvire u bujicama, ne gubi ništa od svoje punoće. Čini mi se da je mučenička i božansvena duša, ishodeći iz tijela, uputila Bogu one riječi koje u pjesmi nad pjesmama govori duša zaručena sa Bogom. Koje su to riječi? Ustani sjevera i hodi juža i duni po vrtu mom da kaplju mirisi njegovi. On na taj način protjerao i okončao zimu i idolopoklonstva, koja je u to vrijeme mučila naš grad, a koja se pojavila usled duvanja sjevernog vjetra, donoseći nam duhovnu toplinu blagočašća, kako daje mirisni dah južnog vjetra. Kad ovaj vjetar dune sa strane krme, On kao da sam vodi lađu koja želi da presječe more ovoga života, upravljajući je ka istoku sunca pravde. Taj vjetar je vrtu ruina i blagodati, a tako i upravo tijelo mučenika omogućio da izliva miro i isceljenje, projavljajući onoliko izvora, koliko su rana na njegovom tijelu načinile kopljonoša. Vučije čeljusti, gdje je prema evanđelskim riječima gospod poslao svog učenika Dimitrija, svojim ujedima su otvorile izvore koji stadu Hristovom donose najveću radost i mnoštvo dobročinstava i pritom Mnoge vukove, ako ne i sve, preobražavaju u ovce. Tako se dogodilo da vrata paklena, a to su usta onih tirana koji su izricali smrtne presude, ne samo da nisu nadvladale crkvu Hristovu, iako je bila izložena mnogim udarcima, nego su za stradalnike postala uzrok ne samo nebeske i vječne slave, nego i slave na zemlji. Hoćete li da znate šta zahtijeva poluka iz jevanđelja gospodnje, koje smo danas čitali, poluka koju je on dao svojim učenicima kada ih je poslao među vukovem? Budite mudri kao zmije i bezazljeni kao golubovi. Zmija čuva samu sebe, ali je zato pogubna za druge, imajući nagon i silu za samodržanje i nanošenje zla drugima, dok je golub nezlobiv i neoprezan. Prema tome, Gospod svojim učenicima savjetuje da ne budu ni zlonamjerni kao zmije, ali ni tako bezbrižni, neoprezni kao golubovi, nego da razborito sjedine nagon za samoodržanje i nezlobivost, da čuvaju svoju vrlinu i blagočašće i da istovremeno njihova srca budu toliko nezlobiva prema onima što ih vrijeđaju, da se čak i mole za njih. Na taj način ih je snadbio ljekovima za život, ako ih na smrt ujedu duhovne zmije. I kao što lekari uzimaju zminska tijela, čiste ih od otrova i miješaju sa nekim sredstvima, a zatim ovim liječe one koje su zmije ujele tako i oni koji u vrijeme iskušenja sjedine razboritost izmijski nagon za samodržanjem sa nezgobivošću goluba ne samo da sebe time postavljaju iznad štete kako im nanose zmije to je zamke koje im postavlja đavo nego i ono što su ih zmije ujele a to su prelašćeni, isceljuju i poništavaju štetu koju su im zmije pričinile, odnosno bezbožništvo i grijeh. Takav je bio i ovaj velikomučenik Dimitrije. Prošavši put i očuvavši vjeru, do krvi je stajao na straži blagočašća I toliko bio daleko od želje da se osveti progoniteljima, da se čak i molio gospodu za njih. Time je presjekao zlobu jednih, a druge je izmijenio, tako do da u gradu nije ostalo ni traga od idolopoklonstva i bezbožništva. Zahvaljujući njegovom staranju, raznovikijim dobročinstvima i neprestanim molitvama Bogu, sam grad se i ostao onaj isti iz je potekao božanstveni mučenik i u kojem je primio nasilnu smrt. Da bismo za zato uzvratili, A čime bismo dostojno mogli da mu uzvratimo, savršavamo veliku svečanost u njegovu čast, moleći se da i mi njegovim molitvama pred Bogom budemo dostojni vječnog praznika među onima što obitavaju na nebesima. Neka svi mi to zadobijemo blagodaću i čovekoljubljem Господа наше Гисуса Христо, којим долекује слава, сила, част и поклонјење, заједно са беспочетним његовим Оцем и свесветим духом, сада и увјек и у векове, векова. Амин.